Елінка відчула, як волосся на її голові заворушилося, проте страху не було. Вона лише здивувалася, звідки тут змія, чому? Кобра тримала в роті невеликий плід манго, тикала ним в руку гіпатії. Дівчина усміхнулася, ну, звичайно, це сниться, невже в цій країні гади щиріше від людей. Вона підвела погляд ту гору, Недалеко від неї під грубезною колоною сидів цілком голий чоловік, вкритий лише власною бородою, що лягала йому аж до коліна. Тіло його було худе, наче аж видублене, проте жилове і сильне. Чорні очі пронизливо дивилися на Еллінку, усміхалися під бадьорливо. — Дери, плід! — почула вона голос. — Чи то й здалося? Кобра невідступно похитувалася перед її лицем. Дівчина взяла манго від неї, все ще не вірячи, що це наяву, посмоктала живлючого соку. В голові прояснилася, і вона побачила, як змія тихенько поповзла до господаря. Люди проходили неподалік, побожно поглядали на голого чоловіка, а він не звертав уваги ні на кого – а лише пильно дивився на гіпатію. «Хто він? Чого хоче від мене?» – думалася дівчині. Спадала жара. Денна спекота змінилася вечірньою прохолодою, а незнайомий сидів під колоною непорушно, і очі його випромінювали спокій і волю. У темряві спалахнули смолоскипи, юрби молільників рушили до яскраво освітлених храмів. Вогні в небі, вогні на землі. Гепаті здалося, що вона пливе серед ріки грайливих іскор, і вони плетуть мережа казки та пісні, бось бо уже чутно звідусють дивні містичні мелодії. Вони захоплюють її в полон, несуть у світ чуда і небувалості, тривожить серце неспокоєм. Голий чоловік нарешті поворухнувся, дав Гепаті якийсь знак. Вона не збагнула, запитливо дивилася на нього. Він звівся на весь свій гігантський зріст, чорна хвиля бороди овіяли його мерехтливою тогою. Заворушилася й кобра, яка досі дрімала. Чоловік зробив крок, кивнув Еллінці. «Ходімо!» Вона, мимоволі, запитала, «Куди?» Він усміхнувся напрочуд ніжною дитячою посмішкою, Відповів на запитання запитанням. — А хіба не однаково? — Ти знаєш Елінську мову? — вражено прошепотіла дівчина. — Я знаю воду океану, — загадково сказав невідомий. — Ти теж з тих вод. — Ти прекрасна. — Ти смієшся, — спалахнула Елінка від образи і подиву. «Сміюся — Сміюся, — кивнув невідомий. Від радості, що зустрів у пустелі доньку світла. Ходімо зі мною, куди? До ногів, до священих Зміїв, ти більше не питай нічого. Залиш турботи, зірка веде тебе. Дорога важка і прекрасна. Не муки на ній, а за нею сонце. У серце ввійшла певність. Легкість, гіпатія встала, похитуючись, підійшла до невідомого. Він подав їй руку, підтримав. Так і пішли вони кам'янистим шляхом в супроводі, нажаханих, збентежених, приголомшених, покірливих, шанобливих і побожних поглядів. Змучена, змарніла Елінка, голиве летень, а між ними священна кобра. Пішли у темінь, у ніч невідомість. Наги. Знову безкінечні дороги. Але тепер вона не самотня. Поруч мовчазно знайде бородати велет, Ніби пливе над землею, очі втопив у невидимий світ, щось думає своє незбагненне. Кобра повзе за ним, лишаючи в пилюці звивисту химерну доріжку. Затихає галаслива дітвора, Уздрівши бронзову постать дивного садху, жінки схиляються перед ним у низьких поклонах, збирають у хустиночки порох з-під його слідів. Він не звертає уваги ні на кого, величний і